Підбігає захеканий чоловік на вокзал до чергового і запитує, «Я, я встигну на швидкий до Москви. Черговий почухав за вухом і відповідає, ну, це залежить від того, як ви бігаєте. Тому що поїзд вже півгодини, як пішов.